den här perfektionen. Vad heter det, Hur, vad betyder Samman Garfunkel för dig idag? Hur lyssnar du på dem nu när du är 20-någonting år gammal? Eh, 25 år kan man ju säga då när du är inne på ämnet. Men eh, vanligast idag är nog att den åker fram i seriespelen. Eh, av den enkla andningen att min favoritlåt från eh, skivan är ju en av demolåtarna som... Eh, Tillkom senare Aha, 2001 vi... när, när man gjorde en remaster På den är det? Och det är ju det versionen av Paul Underground Wall För den sjunger Paul själv Och det är ingen eh, Bakstämma som ligger i då Man ska säga originalet Eller den som blev på skivan När den släpptes 6, 6 För den är lite råare när eh, Paul sjunger själv och den mm. framförallt går den lite snabbare Och det tycker jag är bra För den låten eh,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 Ja, men han har ju lite. Eh... Fast han är ju längre än Paul Simon och det får man ju. Så när jag ser honom på bilder så tänker jag med ändå att han är liksom 1,90. Ja, det kanske han är. Eh, eller det han, han är han. Eh, jag tror han är kanske runt en och, och sånt där. Eh, men det, han, för det är, är han en hobbit. <laughs> han blir ju lång såklart när man stöter på Paul Simon. Jag vet inte hur lång han är, men det är väl. Han är en, inte 1,50 kanske. <laughs>